el Dufí, gran nedador gros i bufó amb dues aletes als costats i una cua i un caparró és un animal emocionant fa crobàcia sota el mar i piruetes a gran velocitat li agrada molt saltar i ballar i molt fort mou la cua per nadar. és amic dels humans sobretot si li donen peix i pa i la pilota fa butar amb el cap i amb les mans Carolina